Я. Він дивився на мене тупо, очицями повними блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом на світі безліч таких, як ти. Він гремів одержимо й люто, і кривилося гнівом лицеря Б. Він ладен був мене розіпнути за те, що я поважаю себе. Не стала навколішки гордість моя, ліниво тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як Я, але Я і Бог один. Бо в кожного Я є своє ім'я, на всіх не нагримаєш грізно. Ми – це не безліч стандартних Я, а безліч всесвітів різних. Ми – це народу одвічне лоно, ми – океанна вселюдська сім'я. І тільки тих поважають мільйону, хто поважає мільйони Я.